Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, assalatu assalamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbja ahum bi ihsan ila yomiddin. Allah në madhruër e falëndërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falër e kërkojmë nërësë alavdata dhe bekimët Allah o qofërëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familje ti mishokët dhe të gjithëta që ndjekën këtë rukë dhërëndid në fundë të kësaj bota të dre volazer që me thënë në takimet e kaluara se nëse si njëra jorol hera jindem në situatë ku mund të rrezikohemi por ky rrezik nuk ka të bëjë me shëndetin tonë as nuk ka të bëjë me pasurinë tonë por ka të bëjë ndoshta me diçka që është ende më e shtrense këto gjëra rrezikohet besimi jon rrezikohet shpëtimi jon nëse ditën në e takimit me Zotin e kështu me radhë dhe kemi thënë se nuk ka rrezik më i madh për njeriu se mëkatët e tij se gjuhohat, se punë të këqija dhe punë të liga andaj besimtarët i duhet një imunitet i duhet besimtarët një varg për krahiësh që e ndihmojnë me i rezistu të gjitha atyre joshjeve që e thirin ka kënëcit mashtruese, që të shpëtanë në të gjitha këtu rezicje. Andaj në disa gjumat kaluar a këtimi trejtuar këto pika, dhe dua që edhe sot vazhdoj përshka këtë rëndësisë të temës edhe me disa pika tjera të cilat në ndihmojnë si me unë gjindë në situata të rezikshme. Dhe të tëtë kër rezikohemi nga mëkati, kër rezikohemi nga rëshqitja, nga ramja, e që duhet të mbetemi në këto situatat fort dhe rezistent. Djetarët kanë silë shemull të nërëshmë të nërëllëzër për mënë asë qaru nësë qaru realitetin e kësaj bote. Çka është kjo botë realisht? Dhe si ndohen njerëzit në këtë botë realisht? Kanë shembull të ndryshëm. Shembuj nga më të ndryshëm nga më të lloj-llojshmit. Një nga shembujt që ne po na duhet më ushtrim me të asht edhe, shembulli që kan thënë se jeta në këtë botë i ngjan një anije ku njerëzit hipin te dhe bartën nga bregu në breg. Do të të vjen një anje, i merë disa njerëz, dhe i bartë në bregun të të tërë. Ata tje zbarkojnë, zbresin, këthe e të anje a zbrast, merë dë tjirë, dhe kjo është puna nje zvazhdimisht. Merë njerëz dhe këthe njerëz. Realisht, jeta është kështu. Apo, i siel dë të tri, apo, e dë tjirë i bartë në breg. Pas ta i bjen dë të tri, e ata të tri të shp Kështu dë njoja, vërshë dërmisht, të për, Kjo anje e këso jetë, endesh duke bartë njerëzë, duke silë tri e duke zbarkuar të tjerë në bregun e vdekjes. Në kjo nuk ndalet kur. E mbranda kësoj anje, ka ulse, që njerëz ullen, apo, si kurse në gjithë mjetë transportuës, në aeroplan ka ulse, në kerë ka ulse, në autobus ka ulse, edhe në anje ka ulse, ku ullen njerëzit dhe këto ulsi janë të ndara ulsa për njerëz që flasin të vërtetën dhe ulse për njerëz që s'e flasin të vërtetën ulse për njerëz që bëjnë punë mira por edhe ulse për njerëz që bëjnë punë të këqija ulse për njerëz të lë të janë korrekt dhe të drejtë edhe ulse për zullumçar këtë bën kjo Mirë pëmrana sa i kotë ndomë, janë ndomë, ka rika për ta dhe ka rika për, për këta. E këta djetarë që ne kanësillë, këtë shamullë, kanë thënë, ti nuk e ke zgjedhjen e bartjes, ti nuk mund është me thonë, jo së pohypin anije, se ti realisht jenë anije, e po? Në moment kër Allah gjelë në gjelë të kasinë këtë dunjo, ti jenë anije, ti nuk mund është me i rezistu kësoj punë, e po? Ti jenë anije, e po? E asë nuk mund është kërë bjen, të bjenë, kër kërë vjenë të bregu atje, nuk mund është më nuk po zbresë. Se nuk në ka pytë Allah Gjellewala asë nuk kërë në kanë garku në nje, e asë nuk në ka pytë kërë në zbarkënë. Të më thonë, të nëroze njeri nuk e ka zxedhin e ardhjes e asë daljes. Këtu dy pika nuk uvarën për njerit, e po. Cëllën për neve ka vetë Zotë Gjellewala, me cëllën datë po këtë qëfë me lindë, A po, me thonë, me që datë, së ashtë datë, e mirë, kam qëfë me pasë dhe të linën dhe të bajramën, për shëmë, ja, së dve të zotë i për këtë punë, a i vendusë kur ki me dalë në dunja, a i ka vendusë, Emir, a po, e mirë, e pythë Allah o dikon, kur po ki qëfë me dalë për këtë dunja, ja, se pythë asë këtë punë, a i të merë, të dë bjënë dunja kër a i danë, dhe a i të merë, në zërë për dunjës kër a Uthor në kët anije dashëm nuk dashëm. Ëmir ku është liria jon pro? Ku është aja, aja, ajo? Ai ai ai ai ai ai ofshë për zgjedhjen tonë, ku na na kusgjedhim na na zgjedhim ulset vetë. Apo ti që më zgjidh atë më ul në ulset e të mirëve anë ulset të tkshiva. Anë ulset atë të nshrurve a në ullëse mëkatarëve a në ullëset e të drejtëve apo në ullëset pa drejtëve që kjo është e jotja pra ndaj kë njëri e paramenan se në këtë ullëse që danë e bo filanë mëkatë të njëri përshamu në gjuna të kur danë me bo ca këtu dhje se aj mëkatë, aj gjuna të ullë në ullëset të njëri të këshi nuk ta kanë të imullë këtu si kur se, se përshamu të nërëzër në Një njëri që është njëri von in dashum njerëz e njohin për të mirë apo edhe e gjë njerëz mund i vënë që aty është marrë me të pa dikush apo apo edhe i thon ti këtu pse qi vani këtu ti nuk bon këtu më najt s'është që kë vani këtu është vani këtyn e këtyn e këtyn e këtu me radh nuk është kë nuk, nuk është kë karrika jote që ti dush të më ul ani është këq padurshëm të nish kërcë se je ul në ulse të gabuam Pra ndaj, gjithon gjuna që njëri e ban, duhet e paramenu, gjithon më ka që të të valas, së pëllonë, e kimi thona, gjithë kush e din gjuna të veta, gjithë kush e din, qka këshpo së qafë mësë me parmenë zoti, apo? Ti e din, se dikush të të valas, së po di, jo ja, e ja, din bërë mirë, edhe unë e di dhe ti e din, të unë e di, qka jëndë do pun që jëndë shku, ose jëndë të buhala, edhe nuk është pasë sefë Allah me të pramë publikishtë, jo Allah, po njerës është pasë me të qitë dunjofëm, ha? në gjuna dikun që ka buë dikush në ishkilje, cëli primik është pasë sefë që, dhe më thonë, me dalën portalën internet atonë, këtë dunjofëm e lezuofëm, anë i është i nënqmum, po të zbuluat një marrë, e të nërozër, Publikimi i marrëve në dunja është i pakrasu shumë me publikimin e marrëve në herët Allah në arrujt Kërgjë nuk është më bo njëri horë në dunja, që kërgjë nuk është më bo horë në herët është më keqëja atëherët, atëherë shumë më keqëja, shumë më arronë është Pra ndaj njëri përëmëren Aëbën kabul të të më ullë në këtë ullësa E kur dëshë më bregë atëja, apo më shku më atë atëjërë A tëra parazjë dhe karrikën ku po ulesh. Kjo është mëndësia. Parazjë dhe karrikën ku po ulesh, ka cila ond po shkon. Me çilin grup po bëhesh? Apo bëhesh me grupin e karavanit që i prin Peygamberi te Zoti e njerëz të mirë, apo me karavanin që i prin Iblisi e faraoni e njerëz më të këqij të mundsh mbi fytyrën e tokës. E kuriktoja para mënon i një mund kjo mu përsa këtu tash apelen as pelen e këtë pun apel ban as për ban për shambull një pun të mirë që është edhe obligative me e bo nështë të gajë kemi, kemi pak problem me u motivu për ambicje, vëllnat kismet, njëte këmbo, qefë po kam dohë në shë që njëri dan me e bo, edhin që është e mirë po halasë të ka e ban i thejmi nëse dan mullë në karikën e të mirëve duhet me bo që të puna ban Atë më të ivan kjo Shukajnë e këtë haditë në nërëzër A po flasën për karrika ku mulë A po flasën E po mirë Ndo nja në shta ta njetën Kur së të mundësot më unë në karrika për parë Së qashtu nuk të qesin kur rastuja së mua A po Apo? Në karrika për parë i unë ndë tjerë këhera po. A meritojnë asë meritojnë kjo punë tjetër A ma ullën për parë ta Qashtu i ka arë punë A po A më ka plot njerë që njën të mire, në dërshën, po qenë ka rikë të parë së në ullë në kërët. Ndërsa, të zutë e gjellë uala, nuk në varët për tjerën ku, ku, ku kanë me të ullë. Ndë njëa, për ku të varët ku kanë me të ullë? Për tjerëve. Ki krahë, ki kështu me radë, ullësh për pora. Ski kërkën, që atje. Apo? E, e të allahë gjellë uala, a më varët për njerëzve? Jo, apo. E për kujt varet betje? Betje mvarr ku po dhamul. A dhe kjo është mundësia më e madhe me përzgjedh ku po ulësh, me kë po rrin. Dëgjojmë çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "Unë dhe kafili i ytimit kahetinë." Unë. Unë kush ora? Jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë: "Unë Muhamedi alayhi salatu wasallam. A ka kush ulet para tina? Kurkosh. Ai është i pari i njerëzimit. Ai është më i miri që ka shtel në fytyrën e tokës. E ky burr i madh po thot "Unë e dha ai që kujdeset për hetimin që s'u ngat jem afta." Apo? Apo donmull për para. Apo donmull kaq i mirë. Kujdeset për hetimin e rën. E ai që e ke çpërdor pas hetimit, ai mrapo. Aja të imata të këshitë është të ti. Se ka qitë kërkosh asë të mra, pa asë të përpora. Po s'punë të një njënë të jetëtë. Andaj përzit, për zëtë ku pëtë mullë. Gjitha është të shukaj që ka shëtë për karikë. O për karikë po flasënë, për, për karikë atë mira. Një për atë tjerat. Një për karikë atë mira. Po thëtë Muhammedi sallallahu sallem. Më i ofër të ullur me mua ditë në gjukimit është ajë që është më isjelshme. Ta përë thonë, isjelshëm fjallë të mira, isjelshëm në edukat, në moral, i kujdeshëm, që kënjëri i meritan, ka thonë për e kamërësëm, mas ofër të meqë këmullë, mas në gatit. Ta është përzidhe ku këna mulë. Në po, përzidhe ku të mulë. Apo të mulë nga të për e kamërit, a le i sëratu e sëram, apo të një, një ran Në këtë dunja, sa është të pysin kërë, a do mu në rëndë parë po, që ka që kushtëm biletet? Jo, Allah, s'kam, e Allah më s'pashë në fundë. Nërman është, mirë, po për mu ullë nga të pejga mërësëm, a duhet pare? Mu ullë nga të Muhammed e sëmë, sa so pare i kështë e apë, nga të ti në mundë gjatë. Ajë që jetë dënë të pejga mërësëm, ketë i kërë të nëmë, mu ullë nga të pejga mërësëm. S Së duhet në dy kushme të pojtë, sa biljeta mu një këtë peka me nështë, s'ka para, pa para është mullë, e qëka do të me dhonë? Vëjtë dush me koni i mira. Bënë u sjaltë shumë. Dukë e fillu nga print e tu, pësillë mirë me print, pësillë mirë me të ofrëme, pësillë mirë me gjithë ata që i ki për rrëthë, komuniko mirë. Allah o thotë, vëkullu li nësi husna, njerëzve, thua një fjallë t Nuk i mundsi me nimu dikujt, bë lutje për të ngushëlloje, japi zakëm, japi motiv, japi më, japi. A ki mundsi të them po? Po ki mundsi. Po nëse pejgamberi më tha bu dardas me një hadith, nëse s'ki mundsi korxë për burr me bu, he ski mundsi, asni mundsi të ki, asni fol dikujt me smunësh, për shembull. Ka thënë pejgamberi sallaam, a mundesh bëre keq pas me bu? Që të mundë gjithkuës apo? Nëse as mundesh sa dog dikujt mi dhon. Nëse mund dikujt me krah minimu, smosh dikujt me me autoritet, skijefton. Skije këtë korxos pas kehiq. A mundesh veq keq me bële bane, qika e mira, më afru, afer, të mbull dhauta? Mundesh vallallah. Çito bele bona çka punë mirë. Çka mund të më afro afër të ulesh afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A dajte ndonjë kjo është motiv i madh. Kjo është nxitje e madhe për ne që ne ne udkryqet e caktuar atjetës ku besimje dhe imanin në lonë thot kësajtë, e e pëshë thot kësajtë, ti e din sakt, ka kime dhënë shajka apo shkallë, kime ditë sakt, pse? Gaj se ti po dojnë me uullin ka rikën e bura vetë mirë. Andaj, kër vjen namazën e dhe gjumën, në të kërështash, a mu që mu falë, a mu së mu falë, a po, ti zgjëdhë qëfar ka rikën po të muullë, që shdush? Dashmull ne karrikën aty ne çë, por zot ne kanë prish gjumën ata diafthi kanë rro. E ata që ja valla smui muçu, ani skogale është tani kimiro, të ti tëkon, ti kimi zgjidh. Ti zgjina. E mundsin e kit ti mes zgjidh. O hoje diçi këto fjalën të këqja s'bën me ton, po sunë lo. Ani, ani. Veç tani ski me kon gat me pejgamberin, ti zgjide, ç'u zhdush. A tani njëri motat. Sa le të themin ne, valla s'po muj dhe veç kërë vëjmë fjala me izbatu unët Allahot, dhe qëshë, këlla ja pojmë këse puna, po. Në asli pun njëtë në kësej bote, nuk ja bojmë ma letë se me Zotin, subhanë Allahot. Po. A vëllahi, aj që e në nëqman takimin me Allahot, dhe në me i dalë takimin ma i shtirë në dunja që ka pasë në hera, po. Pëse? Për shambull të nërodë. Nëse në njëri, dënë me shku në punë, me himë punë, o qëllë një konkurs në punë me hjeve. Edhe një njerë kurgës ka, asë, dhe më hundë, zdo me punu, pa asë ka të kry me kurgë, asë sen, shkanë edhe, drejtojtë e të të thëtë, me qa, hëtë une, zemën e mire kamë, po mire o burë, po këtë me zemër së hjeve në punë edhe, a po, të kë e ki dokumentat, kë e ki, i asë sen së kamë, Atë mërdi kush në punë veç që tu që kom zemën e bërënë. Ha? E të Allah dhe me shku me durin gjepa. Kathir namazi si ka nëjtë gati. Kathir kja, Allah, kismet isha Allah. Po lekit pun të keqe, njete kënë bërënë, që është të gjithë. Kur s'ka mujtë një mletë dokumentat për gjenetë, gjithë i ka posë që ka përder ta. Edhe dhell të Allah dhe të tjë arabë, qërë, unë asë një dokument së kom, e vërtejtë është, ama z Dosje, e po? Për endaj, ti ki me zgjith, ku dhe me shku, valohi, ti ki me zgjith, me kën ki me konezër, ti, e jo t'jasht, kur kush nuk e ka ndor, fatin e as kujtë, ta ka mundësua la qënë leura, ti ku për dhe me konezër, edhe kër nuk në varat, asë pasen nga pasunia, asë nga në gjyra, asë nga gjuha që e fletë, asë nga veni ku banan, asë svarë, këpër ku që ka fërë, që ka të të këtuji, 1439 vjetë, veç nga shpërngulja, do më honë, ofër 1450 vjetë, jena larkë për pegamberit Alehi Sadhusan. Apo, 1400 e sa vjetë, në ndonjë pëj, Muhammedit Alehi Sadhusan. Le që në ndonë, periuda kohore, po në ndonë dhe kushë, Në ndonë edhe Largësia geografike Largjëm, pikë që të në megë i kam 4000 e sa kilometre Shë këso largjë Me gjuhë si e në gatë me to Ka tjetër gjuhë krejta i ka folë tjetër Gjuhë në Arabe, na flasëm gjuhë në Shqipë Epo? Me Akrebalak Kur gjësë lidhë me pegamerin Kur kun nuk zëtë posta dhejme Alë sa më zëtë idhëm tonë atje A ma dikun me kushëri me Akrebalak Së në lidhë kur gjëmë ta Shë këtje larpi ti Afton Ka pas njerz që me tënatinun ku ngat me to, edhe me shtëpin ku ngat me to, edhe me akrepallah ku ngat me to, edhe me gjuhin ku ngat me to, edhe me kohë ku ngat me to, ka të dukën e ti. Jan njerëz më larg këtu japta. Edhe ti me gjithë këtë largsi jeni më afër me, me to. Pse? Ti e ke zgjedhë me ku ngat me to të ka afruar Allahu me to. Ti ka thënë Muhamedi ul Rasulullah. Ti ka thonë, besoj se Muhamedi alayhi isal është rrapdë dëguar Allahu. Ti afrohu. Ebu lehibi agja i ti, sidr, gumilod, e ti shka lërgat jepë. Ku shëponi këto nga të këto lërgat? Aj, edhe ti. Përndaj, Allah u gjellë në uala të në rëzër, të gjitha rëthand e kësoj bote, që njëri s'ka dërë në tu, s'ka dërë në tu. Si ka bo Allah u vendimtare, nuk i ka bo Allah u vendimtare. As me ndikim të madhë në udhtimin e ahiretit të përë. Nga se, nuk ka asë kush i privilegjum për me konë ma ofre Allah Bilalli radiallahu ta'ala anhu ishte e rab i zi i rëbnum e boni pejgamber sa mu e zinë në ti a e thërke e zonë dhe i tha pejgamberi sallallahu sallam i këmëndegju trokitit e nalëve tuja në gjennet a i tukun halat dënje, e përgzan të pejgamber sa me gjennet ti e nga të. ndërsa Ebu Lehibi ishte allahu gjall, tukës, e se biftyn e tokës e Allahu thonte te të të betjeda e Bilal bin Wtab. U morkuft Ebu Lehibi apo dhe i shkatruar qoftai këtë herë. Ecste, dyt njëjt njëjt këngat këngat. Kti i tha ti e bërë shumë mirë. E ti e tha shumë larg. Pse? Kush jota kët? Te kes gjet? Në ai te përzihet, teja që kimi vendos ku do po me kon? Apo do në gat pejgamberit apo do në larg tina? apo don diaht apo don majt asnj arsyes e kem naj shumë kon mirë ama për shkak të kësaj atë vakt pe gamës s'po duhet më ku vaktia që tash edhe çt vakt mundesh më zbatu kërkesat e tij dhe msimet e tij dhe udhëzimet e tij më kon sigurt se më kon ku ne ti kush e di më kon ku ti çka kishën bëb po mirë kam më kon ku ne ti sa të ka pasë përgjësi apo atëra pe gamës më kon ulë ndikon edhe me forcën që po flas çdo përshakum me fol Ndikush me që zonin ma në alcaj, o e nërgum e allatë, a, gjuna i ma, o ka së shumë di zonin me rritë para tina, o kumë problem, ata kam pas vlerë me netë nga tina, po kam su, dhe kam pas përgjëtsis, o kumë bashka laqë ashtu, në e karë ma mirë që si e më va këti për të pun, se të e pas parasysh qëshimi dëbë të zdina moruita, ma mirë, në kam shuruha allatë gjelë lehoala, ki mundësime konë shumë, i ngritur edhe i shpëllurit e Mir po, porosia është ajo që thash për fillimin. Përgjidh ve karrikën tënde. Ti kimi zgjidh, ku kimi ul? Nuk kanë më ta zgjidht tërth. Apo nuk bëhet kjo me kurxha. Bëhet vesh me përsaktimin tonë. Bëhet me përgjithësinë tonë. A do të jesh afër ti apo do të jesh larg ti? A do në kët anijen që ton të gjithë kemi hipur në të? Tash kimë më zgjidhje ne. Të gjithë kemi hipur në kët anije e ku e kjenë atë zgjedhjen zi, zgjedhjen ku është ku është na me zgjedh ku e kemë sepse kemë zgjedhën me hipnanie ndonëse pas kemë zgjedhën me zbarku pionierë e ku e kemë zgjedhën e kemë zgjedhën nën anë anijes të njënë karrik polesh apo jo ndo karrika çka ravitë do të thimë atë u ka ka ul fashterë këto që as karrika rrace kalon apo ka do mashallah ton ç'spejt që, që është njerëzimi unë që karrik alo harujt më është se ka prish kush pse Se njështë e mirë i nëllë të, ata se ullë me prish karrika. A ndaj t'eshe ullë ullë në karriken e burëve t'mirë. Ata që para t'i ju nëllë, ju në qunë në shkusa, ata nuk ju nëllë me najnë të, ju nëllë me ejcë. E edhe t'i shiko, ku është ullë, pejgamberi s.a.s. Apo, që është mu ullë në që është nga t'ina? Apo, si mu ullë në karikat ku e nëllë shokë të t'ina? E burat e mirë, e ulemat, e n Kjo mundësi e përzjedhe që të nërëzër në mundësën që me lene la të më nuar, shpesh herë me i marë vendimit e duhëra. A dënë me e bo këtë pun, apo nuk dënë me bo këtë pun. A dënë me kryë këtë obligim, apo zënë me kryë këtë obligim. A dënë mund dalu pe i kësajt keqë, apo nuk dënë. I tërë vendimi është me dorën tënde, të i përzjedhe bëj bazënë kësaj pike që e përmënda. Në kemi endë sikamë thonë ka drejtim të dovojën nga shumë çarime edhe pika që kam përmendë dietarët ton. Mirpërmeshkar kuazonet me kaq dua më mjaftu. Duke lutur Allah xhën leula që të na mbronë që me vërtet të përcaktohemi për orientimin e duhur, të përcaktohemi për uljet e duhur në kët anije të jetës që po na bardh nga një breg në bregun breg tjetër. Allah na mbusuf nu largu nga punët e këshia dhe nu pendu pe tyna dhe Allah na mbusuf që me i kryp punët e mira të obligime që kemi te Allah xhën leula dhe me taku Allahu faqebar në shoqërinë e Muhamedit salallahu alejhi wasallam dhe shoqërinë e burrave të mirë. A do të jemi kështu të hashtrap këtë kimë vendos kah po do më shku dhe në çfar ulse po do më ul. Allahu e shpëroi plusoni sa pasot kërmundi i drejtëni mirë dhe të përgatitizmi për ezan. O sallallahu ala Muhamedin wa ala alihi wa sahbihi wasallamat aseeman katheera.